Розбадьорюється голос, безнадійливий, як бог у катівнях. Коли у серці ніж роблять тарокотомію, але з таким діагнозом до цього не доживають. Він ще живий. Хто? Моментально прокидається голос із ночі. Звідки ви дзвоните? Дудій Ігор Васильович Вулиця Личаківська. «Ігор? Що з ним?» «Щось усередині?» «Потерпає через втрачені секунди. Я ж кажу, ніж у серці!» Трубка змовкає лише на мить. Нарешті видно, що той голос навчений реагувати блискавично. «Пункцію? Негайно!» «У Ігор'я в кабінеті має бути укладка. Дуже довго голки, великий шприц. Я вже скеровую до вас швидку». А сам буду за чотири хвилини. Операційна теж буде готова, але це задовго. А хай йому. Слухайте уважно. Намацайте спочатку на собі з лівого боку нижній край ребер і кут, де ребра з'єднується з грудиною. Якщо ви не повні, то це не важко. Намацали так. Ось у цей кут угору, з нахилом 30 градусів до середини, треба просунути голку. Поки не відчуєте провали, не з'явиться кров. Знаю, це звучить жахливо. Ви ж не медик. Ні? Тоді не беріться. Мені важко вести машину з увімкненою мобілкою. Просто спробуйте нас дочекатись. Чуєте? Все. Голос зникає. Залишаючись навіть нечутний останню надію як Бог у катівнях. «Давай сюди». Андрій зригнувся і підвів очі. Під облізлим тентом, освітлені банальними жовтими ліхтариками, сиротливо стояли кілька пластикових столиків. Славко дивився кудись у бік, і це видавалося дивним. Усе в його поведінці сьогодні виглядало дивним. Чому сюди здивувався Андрій, знаючи потяг друга до оригінальних місць? А це місце за стандартністю – Поступалося хіба що столиком біля пивниць, тому психолог так би не відповів, Славко теж колись. Раптом подумалося. добре бути наркоманом, ширпнувся і чвиркає собі крізь зуби на всіх Славків і катів разом узятих. Ні, не добре. Андрій згадав недавнього випадкову зустріч з Віталієм з паралельного класу, якого він не бачив, з пам'ятного гульбану в себе на хаті. Згадав і закивав головою, краще бути анемічним і стукнутим, ніж таким. Зіниці розширені навіть на світлі, а за ними темний підвал без виходу, одяг зі старшого брата. Рукаво у спеку спущені, бліде запалене обличчя. За три роки Віталь встиг побувати в реанімації двічі, у психусці. Оповідав, що поїдає каву просто з пачки ложкою. А його мама якось плакалася, що мусить усе вдома брати під замок. Недобре. Недобре втратити свободу. Добровільно сісти у камеру і виконати ключа зовсім недобре. «Замовляйте ж, хотів їсти». Андрій поглянув довкола. Офіціантами тут не пахло, серветками теж. Прикинувши, які тут можуть бути сосиски, він пішов і замовив картоплю без чеснику, воду без склянки і жуйку без цукру. І щоб усе принесли, як на худчій». Барвин заледве не послав його, але стримався і сказав, що у них самообслуговування. Андрій щосили приборковав себе, аби не внести поправок до тутешньої Конституції, лише соняшно посміхнувся, перехилився через шин квас і, тицнувши пальцем у найближчого п'яничку, що присмоктався до склянки, голосно прошепотів, а ось у нього сифіліс. Сам його аналізи відвозив, він, здається, постійний ваш відвідувач, і, сховавши заготовлені грошенята, почумкував геть. Знав, що його шепіт не залишився поза увагою клієнтів, знав, що наривається на неприємність, але мусив відчути, що іще сам здатен нариватися, а не лише рятуватися від численних.